الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام ابو علي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عليه في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد باب الدعاء إلى شهادة ان لا اله الا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وان ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معادا إلى اليمن قال له إنك تاتي قوما من أهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وفي روايه الى اي وحد الله فإنهم أتعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطيعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياءهم فترد على فقرائهم فإنهم أطيعوك لذلك فإياك وكراهية أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاباً أخرجه ولهما أنساه بن سعد رضي الله عنه anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawm khaybar la'utiya an-rayatan rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu yaftahu Allahu ala yadayhi alhadith huna milango wa tano ana utaja shaykh alislam muhammad ibn abd katika kitab atawhid naw nimlango babun addua ila shahadati alla ilaha illallah ulinganizi katika shahada ya la ilaha illallah mlango huu wahusiana na mada zima ya da'wa na ulinganizi katika hapa da'wa kama walivyowarifisha buona chuoni adda'wa ila Allah muwadda'a hiya da'wa ila tawhidih wa al-iman bihi wa bima ja'a bihi rusulahu kama ilivyotaja Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimatullah alayhi adda'wa ila Allah kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala hiya da'wa ila tawhidih ni kulingania katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala bihi katika kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala wabima ja'a bihi rusulahu na kulingania ujumbe waliokuja nao mtume au mitume alayhi salatu wa nao ni uislamu kijumla hii ni taarif ya addawa na da'wa kazaalika kama walivyozungumzia wanachuoni inayo nguzo nne inaduru bainake lazima kuwepo na nguzo adai mlinganizi na wakazungumzia kuhusiana na hilo Kutokamana na nususu za Qur'an na Sunna huyo mlinganizi sifa zake kisha almaduu mwenye kulinganiwa kadhalika ni nguzo muhimu wameizungumzia ili yule mlinganizi ajue ni nani anaekabiliana naye kisha rukun ya tatu ni almawduu moudhu ya dawa kadhalika imebainishwa katika nusus Dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallama ilihusiana na nini nao ni Uislamu na arkanza Uislamu kisha jambo la nne ambalo ni muhimu Alwasail njia ambazokuwa atumia huyu dai kufikisha maujoo ya daawa yake wasail kadhalika hilo limezungumziwa katika maneno ya wanachuoni na katika Qur'an na Sunna imebainisha wasail ambazo mtu atumia qala allah Tabaraka wa taala ud'u ila sabili rabbika bilhikma, bil hikma wal mau'ibati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan katika hii aya imekusanya wasail zadawa qulu ila sabili rabbik lingania ewe Mu'mini ila sabili robbik kwa njia ya muula wako yani ila alislam ametajwa mlinganizi na katajwa, ikatajwa mauzu nayo na ila sabili robbik kisha ikatajwa wasila bilhikma kwa hikima walmau'ibatal hasana na kuwaabi iloku kuwa nzuri wajadiluhum humbilati hiya ahsan na jidal ilokuwa nzuri kwa yule ambaye kuwa mwenye kulinganiwa ana upole au ni mtu sahali wanachuoni ibn Thaimin rahmatullahi alayhi atajakuwa yafahamika kuwa endapo kuwa yule mwenye kulinganiwa ni mtu ugumu na na uja, mtu mjadilifu na mtu mwenye kutatiza basi yafahamika kuwa uslubu kadhalika itabadilika atajadilishwa kuwa ukali na kwa njia mbukwa italingana na hali yake katika hii aya imetajwa hizi arkan zote mlinganizi yule ambaye amelekezewa amri hii ud'u kisha imetajwa kذلك موضوع nayo ni ila sabili rabbika kisha ikatajwa wasa'il wasa'il nne ama tano katika hiaya kisha yafahamika kuwa mambo hayo yote lazima kuwepo anayekusudiwa naini ni almad'u na hukumu ya da'wa ataja sheikh ibn taimin ibnu baz rahmatullahi alayhi, katika risala akhlaqud dai au akhlaqud du'at asema hukmu huwa wajibun ala kulli muslimin bihasabihi itha lam yaqum ghayruhu bi au kama kala rahmatullahi alayhi kuwa da'wa ni wajib juya kila mtu mu'min kulingana na uwezo wake endapo mwenzake hato hatakuwa ni mwenye kutekeleza wajibu huo ni wajibu jwe kila mtu kulingania kila mmoja kwa kadri ya uwezo wake na istitoa alokuwa nayo endapo mwenzake hatakuwa ni mwenye kutekeleza wajibu huo ametaja Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimatullah alayhi mlango huu babu ddua ila shahadati shahada la ilaha Allah. بعد اقتجاء ملango كعسانا التوحيد وفهمه وكنا حقيقته او تحقيقه نا نا من الشركين وما الى ذلك الشيخ محمد عبد الرحمن بن محمد القاسم رحمه الله عليه نبه بهذه ترجمه ام يتنبهيشا منوچوني محمد بن عبد الوهاب كو هي ترجمه على أنه لا ينبغي لمن عرفه kuwa haipasi kwa yule alojua alojua tauhid na fadhila ya tauhid na tahqiqu tuwahid na kuogopa ushirikina ambaye ametambua hayo la yambali liman arafa dalika ay ala nafsihi awe atoshelezeka yeye na nafsi yake kuwa ashajua. bal fa inna ar-rajula idha alima wajaba alayhi al-amal mtu anapokuwa na elimu ni wajibu yake kutenda fa idha amilima wa amila wajabat alayhi da'wa ila allah na pindi anapokuwa na ilimu na akawa ni mwenye kutenda matendo kulingana na elimu aliyokuwa nayo wajabat alayhi da'wa ila allah inawajibika juu yake kulingania kwa allah subhanahu wa ta'ala hata yakula min warathati al-anbiya wa ala tariqihim wa mpaka au ili awe katika warithi wa mitume na katika walifuata njia ya mitume alihim wa wassalam atakapojifunza elimu sahihi akawa ni mwenye kutenda matendo mema kulingana na elimu elimu yatakiwa awe katika warathatul anbiya kwa kulingania waja wa Allah subhanahu wa ta'ala katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yani pindi atakabujikamilisha huyumja mja kwa elimu na kwa matendo mema yatakiwa kadhalika awakamilishe wenzake nao ni akariim zake na mujtama Kijumla hapo ndipo kufaulu kutapatikana na mtu atepukana na hasara Allah tabarak wa ta'ala wal'asr inal insana lafi khusr Anapa Allah subhanahu wa ta'ala kwa alasiri kuwa wanadamu wote wako katika hasara kisha akawavua ila ladhina amanu wa'amilu s-salihat illa wallu amini imani ya kikweli na wakatenda mema yani wakajikamilisha nafsi zao watawasau bilhaq wa tawasau bisabr kisha wakawa ni wenye kuhusiana na haki wakamrishana mema na wakakatazana maufu watawasau bisabr na wakhimizana juu ya kusubiri katika hilo asema mwanachuoni asyekh abdulrahman bin nasr saeed rahmatullahi alayhi katika kitabu chake cha tafsir anapofanya mawili ya kwanza katika hii sura amanu wa'milu s-salihat kamala nafsuhu huwa mja amejikamilisha nafsi yake kisha anapofanya mawili watawasau bilhaqqi watawasau bisabr Akawa ni mwenye kulingania haki na aka himizana watu subiri juu ya hilo Huwa ni mwenye kukamilisha wenzake kwa haya manne mtu anapoyatekeleza ndipo anasalimika kutokamana na hasara ambayo kwa Mwezimu Subhana wa Taala amewahukumia waja kisha akataja Sheikh Muhammad ibn rahmatullahi alayhi katika mlango huu dua ila shahadati la ilaha illallah dalili tatu katika kubainisha ama dalili ya kwanza kaulullah ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basira ana wa manittabaani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin qul ambiwa mtume sala wa sallama aseme kuambia umma wake na watu kwa jumla ahadhihi sabili hii ndiyo njia yangu ni Uislamu. Ad'u ila Allahi ala basira. nalingania kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala alal basira kwa elimu sio kwa ujinga. Ana wa ani Mimi pamoja na wenye kunifuata twalingania kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala alal basira. Wa subhanallahi wa ma ana minal mushkin. Na ametakasika Allah Subhanahu wa Ta'ala kutokamana na na upungufu wote na aibu yote wamaana minal mushrikini na wala mimi sio katika washirikina qawl hadhi sabili hii ni njia yangu njia ambayo mtume sallallahu alaihi wasallama amekuja nao ni uislamu ni uislamu hii ni maudu ya dao ya mtume sallallahu alaihi wasallam kisha sema adu ila allah hili hali nalingania kwa ki allah subhanahu wa taala njia yangu nalingania kwa allah subhanahu wa taala halinganii kwa nafsi yake wala halinganii kitu kingine asema alshekh muhamad ibn abdullah fihi tambihun ala alikhlas hapa atanabahisha kuwa yatakiwa ulinganizi huu uwe ni khali lillah kwani ni ni ibada Na katika masharti ya ibada yatakiwa iwe ni khalisan lillah kinyume na wengi leo hii asema shek lanna katiran law daa ila alhaqqi fa huwa yad'u ila nafsihi wengi hata kama Atakuwa ni mwenye kulingania katika haqqi katika uislamu katika sunna katika mambo mazuri walaki utapata kuwa ana dhamira ya kuwa ili watu ni wenye kumsikiza ye, watu waone wenye kumuelekea ye. ajulikane ye, yedu ila nafsihi au alingania jamaa yake hizbi yake jamaa ambapo yuko ndani yake au kundi lake na chama chake na mengineo alingania ili watu wajumuke kwa shekhe wake la yatakiwa iwe ni dawa ila Allah خالصا الله ولا هجوسيشا ايوتى كاتيكا دعواي الا الله سبحانه وتعالى قول كاتيكا ايه البصيره بصيره ومفسيره ونشوني هو المعرفه التي يميز بها او يميز بها بين الحق والباطل ني معرفه انبقوا mtu بابين شنايو بين الحق والباطل ni ilimu yenye kubainisha baina ilokuwa haki na batil. Albasira. Asema mwanachuoni al Sheikh Muhammad Tahimin rahmatullahi katika risala Zadu Da'iyah ila ta ta Allah Ta'ala. Taamala ayuha da'iyah lillahi qawl Allahi Ta'ala. Zingatia kwa makini ewe mlinganizi kauli ya Allah subhana wa Ta'ala aliposema ala basira ala basira zingatia kwa makini asema ai ala basiratin fi talati umur hapa basira elimu na marifa yatakiwa iwe juu ya mambo matatu elimu ya kisawasawa yenye msimamo misingi ya kidalili Kutokamana na Qur'an na suna elimu ilochumwa Kutokamana na Qur'an na sunna yatakiwa iwe juu ya mambo matatu ewe dai ya kwanza basira tumfima fi ma yad'u awe na elimu juu ya anacholingania yani maudhuu ya da'wa yake awe na elimu ya sharia elimu iliyotokana Qur na Qur'an na Sunna sahiha hii ni basira ya kwanza kisha taja wa basira tum fi halil awe kadhalika na basira elimu husiana na yule mwenye kumlingania yani ambaye kuwa ataka kumuongoza katika haki awe ajua anajua hali yake na hili litakuja katika hadith ya Muad ibn Jabal radhiallahu anhu mtume صلى الله عليه kule yaman. yatakiwa huyu mlinganizi awe na habari na hali ya hao ambokuwa anakabiliana nao kwaani almadu wenye kulinganiwa hali zao tofauti tofauti lazima aende na kila mmoja kulingana na hali yake kisha basira ya tatu basira fi ya tida'wa. atakiwa awe na ilimu kusiana na njia na wasail za da'wa nam alilmu, bisabil al musil ila al kusiana na njia yenye yani kufikisha katika maksudio yani katika uislamu awe anayo elimu na hikma ambokuwa atatumia katika kuongoza yule ambekuwa anamlingania hii ni kuhusiana na moudhu ya basira lazima da'wa iwe imeasisiwa juu ya basira na wala isiwe kama da'wa ya jamaat jamaat jamaa tutablih kuwa hawana alaka na ilmu ashari hawana alaka nayo bali ni mauhida na masimulizi mengi na vikundi vinginevyo kadhalika hawana basira katika da'wa Siyo da'wa alokuja nao mtume sallallahu wa wasallam bali da'wa sahihi lazima awe amejifunza Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam huenda akasema mtu mtume sallallahu alayhi asema ubalighu uh, anni walau aya kama ambavyo kwa wanastadili nayo mara nyingi na no, hukusudia kupinga elimu kuwa hatuhitaji ilimu nyingi sana ili tuwe ni duat. Hili Sheikh Ibn Uthaymeen alayhi anajibu kuwa akisema ndio mtume ansema kuwa bali qul walau aya lakini atakayopuzingatia maneno yake mtume sala alayhi wasallama bali hu ani fikisha kutoka kutoka kwangu mimi Walau aya, hata kama ni aya moja yatakiwa uwe na elimu kuwa hili limethubutu kutoka kwa mtume wa alaihi wasallam uwe na yaqini na uwe na elimu kuhusiana na hilo ambalo kulikuwa walifikisha na je hali ya vikundi hivi ndivyo la bali wanaeneza hadith nyingi ambazo kuwa ni Maudhu na zilizo kuwa za urongo hazina uthabiti hazija sahihi ndo hali ya vikundi hivi Yatakiwa mtu ambekuwa simama kulingania awe alingania na ilhali ana elimu na ilhali amlingania Allah Subhanahu wa Ta'ala wala silinganie vikundi kama ilivyokuwa jamaati nyingi ambazo kuwa, ziko katika uwanja uh, wa dawa. Kisha kauli yake Allah Subhanahu wa Ta'ala Ana wamanitaba'ani Ana wamanitaba'ani yatanabahisha kuwa mfuasi au aliokuwa Muislamu katika wafuasi wa Mtume sallallahu wa sallama. katika kutimia ufuasi wake kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kadhalika atakiwa awe mlinganizi kama alivyokuwa Mtume sallallahu alihi wa wasallam wakadhalika nitambii kuwa da'wa kama ilivyokuwa mengine katika ibadat lazima ndani yake iwe kuna nguzo ya ittiba kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam kadhalika katika da'wa yatakiwa iwe kulingana na alivyofunza mtume sallallahu alayhi wasallam na wala watu wasije na fikra mpya na mbinu mpya ambazo kuwatumia mathalan leo hii imekuwa mambo mengine yamezuliwa katika dini ikatumika kama ni wasail za da'wa kama vile anashid zikatumika na hali mtume na wema walotangulia hawakotumia mambo haya kuwa ni katika dawa kisha kaula Allah wa taala wa maana wa ma ana min al mushrikin wa subhanallah ni kumtakasa Allah subhanahu wa taala na kuwa na ashirika ametakasika kutokamana na kuwa na upungufu na aibu zozote Hiya Allah subhanahu wa taala kwa kuwa ambao walingania upotofu wao ni kwa fikra ambu kuwa shetani amewatia kuwa njia Allah Subhanahu wa ta'ala aloiweka ina kasoro fulani au wakaona kuwa hii njia haja hailingani na nadhamu la subhanallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala mambo ambokuwa ameyafanya yame mi, yemitimia ya na yakombali na upungufu wa maana minal mushirkin wama ana minal mushrikina hapa allah subhanahu wa taala amwambia mtume wake wafuasi wake mtume wa sala wasallama watangaze kuwa wao wakombali na washirikina wama ana minal mushrikina wanachona wasema allah subhanahu wa taala hakuileta hii aya wama ana bimushrik wala mimi si mushrik kwa kuwa kuna tofauti baina mtu kutokuwa mushrik na mtu kutokuwa baina ya washirikina aweza kuwa mtu si mushrik wa yuko katika mjtama na aishi na washirikina na wala hana hana ulinganizi kwao kinyume na wamaana minal mushrikini mimi sio katika washirikina ni baraa mtu kujepusha na washirikina katika itikadi na katika matendo na katika sakan albaraa kujepusha nayo hana alaka na washirikina kivyo vote. na hili ndilo ambalo kulikuwa latakiwa mtu moyo wake na matendo wake bali hata kwa makazi awe ni mwenye kugura na ambako washirikina ndio ambokuwa waishi kama alivyokuwa Ibrahim alayesalam alipojeka mbali na kaumia yake ambokuwa walikuwa ni washirikina اأنتج دليل يا ثاني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه و ابن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ الى اليمن اتىج ابن عباس قومت صلى الله عليه وسلم اليو معاذ كوليكه من اليمن amemtuma kama mlinganizi kuelekea katika mji wa yaman, Yemen muadhirallahu anhu ni katika wanachuoni wa masohaba, wa katika wanachuoni wa Kiswahaba hii ni tambihi kadhalika kuwa anayestahili kusimama kutekeleza wajibu wa da'wa bali kuchaguliwa atakiwa awe ni katika watu wenye ufahamu wa sheria ye yeah, alikuwa ni katika wabora wa masahaba ilmun katika fikhi imekuja katika fadhila zake annahu ba'athu ila al-yaman muballighan anhu wa mufaqqihan wa mualliman wa hakiman imekuja katika fadhila zake ni kuwa mtume amchague baina ya watu na akamtuma katika mji wa nchi ya Yaman awe ni mwenye kufikisha ujumbe wa mtume na awe ni Mwenye kufunza kufahamisha watu elimu ya dini yao na kuwafunza hikma hii ni fadhila kubwa kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam amemchagua lahu له Akali mwenye منسيا انك تاتي قوما min ahli الكتاب hakika unaendea watu ambao ni ahli alkitab yani mayahudi na manasara katika zama hizo Walikuwa mayahudi na manaswara wapatikana katika nchi ya yaman wengi pamoja na washirikina walokuepo lakini mayahudi na Manasara idadi yao ilikuwa ni zaidi. Ndiposa Mtume Sula wa salama akamjulisha na kumuarifisha kuwa unao waendea ni watu ambao ni ahli kitab Hapa nukta muhimu ya inahusiana na rukun katika arkan za Nayo ni almaduu ujue yule amekuwa huenda kukabiliana naye kumfikishia ujumbe ni mtu aina gani ni mtu wa hali gani hapa mtume amempa habari kuhusiana na anaokwenda kuwalingania nao ni ahli alkitab bimaana wanayo elimu na vitabu vyao walivyoteremshiwa. asema al-allamah ibn al-Qayyim alayhi Maratib da dawa na 3. Maratib za dawa ni 3. Wa dhalika bihasabi hali al-mad'u. Na hiyo ni kulingana na hali ya munyewe kulinganiwa. Martaba dawa ni kulingana na hali za munyewe kulinganiwa. Asema fa imma an yakuna twaliban lilhaqqi muhibbal lahu mu'attiral lahu ala ghairihi idha arafa ya kwanza huenda huyu mwenye kulinganiwa awe ni mwenye kutafuta haki na apenda haki na ni mwenye kuchagua haki lao itambainikia idha arafa hu fahada yudaa bil hikma huyu uslub atakautumiwa ni hikma wala yahitaju ila mau'ibah wa jidal wala haitajii mau'ibah wala mjadala naye huyo atalinganiwa kwa hikma yani kubainishiwa usawa na ilokuwa uh, batil ili awe ni mwenye kuifuata wa imma anyakuna mustagilan bidid alhaq lakini lau arfahu atara huwa attabahu au martaba bil huenda ni mtu ashughulika na batil na, na lao atabainishiwa haqi kadha atakuwa ni mwenye kuacha na akao ni mwenye kufuata ile haki fahada yahtaju ila almu'ibati bit targhib huyu anahitajia kupewa mu'ibah mu'ibah wenye maudhu ya targhib Kupendekezewa matendo au tarhib au kuhofishwa na adhabu ya matendo mabaya huyu ni mtu ambekuwa kwa ameshughulika na batul kwa kuwa hali yake au alikopatikana alikokuwa misemo ambayo batu batil imeenea lakini ni mtu lao atabainishiwa atakuwa ni mwenye kubali haki na kuifata, atakiwa au ni mwenye kupewa mauiba Waima imma anyakuna muanida muariba ama martaba tatu mwenye kulinganiwa huenda akawa ni mtu mwenye inadi na upinzani mkubwa fahadha yujadalu billati hi ahsan huyu atajadiliwa mjadala ulokuwa mzuri fa in rajaa Ima awe ni mwenye kurejea katika haki Wa ila aljila ila aljida ila, njila, ila njila, in amkana endapo atakuwa ni mwenye kurudi katika haki basi vima, Wa ila Atatumiwa uslubu mwingine ambokuwa ni ukali na mkusiana na hali yake au kulingana na hali yake hizi ni maratib tatu za ndao kulingana na hali ya wenye kulinganiwa ndipo sasa hapa mtume sallallahu alaihi wasallam akamtonabisha muad haa ambakoo waenda kwao ni watu ahlul kitabu elimu na vitabu vyao kwa hivyo yatakiwa uo una elimu kulingana uh, ambakuwa itakuwa nenye kukuwezesha kupambana nao kisha kama fa li yakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahada an la ilaha illallah Allah fi ila ay wahidillah. Hiyo jambo la kwanza utakalo lengania ila shahada ni watoe ushuhuda alla ilaha Allah Hapa ni bayana ya maudhu ya da'wa. Maudhu ya da'wa kuwa ni shahadatu ila alla ilaha illallah. Kuwa wae ni wenye kushuhudia kuwa hamna mola wa haki anastahiki kuabudiwa ila Allah subhanahu wa ta'ala bali amemtajia jambo la kwanza ambaloikuwa dawa ya anziwa awala ma yubda bihi dawa il, da ila dawa da ila aladhi huwa maana shahada jambo la kwanza ambalokuwa dawa yafunguliwa kwayo na kulinganiwa ni ad'a ila tauhid kulingania watu katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kama walivyokuwa mitume alayhi salatu wassalam wote walikuja na wakafungua dawa yao na kulingania katika atawhid kinyume na vikundi ambavyo kuwa viko kunao ambokuo wameanza dawa yao kwa tabia njema akhlaq na kunao ambokuo wameanza dawa yao kwa ibada ya swala na kunao ambokuo wameanza dawa yao kwa kutaka kusimamisha dola na hukmu ya Kiislamu yote haya ni njia ambokuwa sio sawa kwani ambokuwa wameasisi dawa wasahihi nao ni mtume alihisallatu wasallam hawakulingania haya ambokuwa wameanza nayo wengineo bali walianza na jambo ambokuwa ni la muhimu zaidi ya yote nao ndiyo asasi mtume sallallahu wasallam alichukua miaka 13 akilingania shahadatu alla ilaha illa allah akiwafahamisha maana yake na faida yake fadhila zake na akiwatahadharisha kutokamana na dhidi yake yani kinyume chake na yote ambayo kuna fungamana na, funga na shahada Allah ila ilallah hii ni msingi inapoimarika basi jengo litakalo asisio juu yake itakuwa ni jengo imara madhubuti na ndo siri ya dawa na uislamu kubakia mpaka leo hii uislamu ulokuja nao mtume صلى الله Aliasisi وسلم aliyasisi juu ya misingi ya Shahada la ilaha Allah na wote walinganizi ambokuwa ni katika atiba nabii swallallahu alayhi wake wakawa ni wenye kufuata njia hiyo hiyo niposa sunna ikawa ni kubakia paka leo hii kinyume na dawa za vikundi vikundi walipoasisi dawa yao katika misingi ambokuwa sio sahihi haikupita muda mrefu bali ikawa ni yenye kuvunjika na kupotelea mbali dawa kama hiyo vikundi vimaasisi dawa zao wakawa ni wenye kutia watu hamasa leo na kesho na mara huwa ni yenye dawa kama hiyo ama dawa ya haki yenye kubakia mpaka siku Allah subhana wa ta'ala atakuwa ni mwenye kurithi ardhi dawa ya kwanza ni kulingania shahada la ilaha illa allah kwani hii ikiswihi basi mengineyo yote itakuwa nenye kusihi na kubakia fa inhum atawuka na utakapoku watakap, wakakubali na kuitikia mwito kuwa watashuhudia la alla ilaha Allah basi anza nao au nenda nao katika yanayofungamana na haki za shahadatu la alla ilaha Allah nauni fa aalimhum anna Allah atarabu alayhim khamsa salawatin fi kulli wa layla wa Na wafunze kuwa Allah subhanahu wa ta'ala juu yao salatano ambazo kuwa zitekelezwe katika usiku na mchana baada ya kutekeleza wajibu wa kwanza ni kulingania shahada tawalla ilaha illallah hapa atakuwa mtu ametamka shahada na akaingia katika Uislamu atakiwa awe ni mwenye kuarifishwa na kuelezwa kuhusiana na mambo ambayo fungamana na dini hii na faridha ya kwanza baada ya shahada ni hizi swala tano ambazo kwa usiku na mchana ibada kuu katika ibada za Kiislamu kwaani ndio ibada ya pekee Ambu kuwa mtume sallallahu wa alaihi wasallam alifaradishiwa mbinguni ama ibada zingine zote zilifaradishwa katika ardhi na inakuja katika martaba ya pili baada ya shahada Allah ilaha illa allah nazo ni fariba. zatakiwa zitatikiwa zitekelezwe ambakoku kwa lenganiwa yaani misikiti kwa wanaume na wanawake wazitekeleze manyumbani pasina kupouzilia فعليهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله وجليسكو الله سبحانه وتعالى امفرضها جي... امفرضها جو صلاه 5 في كلا السيكو والمشانا فانهم اتواوك لذلك نوتكبو كتي ketika hilo wakukbali kutekeleza الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقراهم وجليسكو Allah Subhanahu wa Ta'ala amefaradisha sadaqa nayo ni zaka katika mali zao tu akhu min aghniihim ambokuwa wachukuliwa kutoka kwa matajiri miongoni mwao futuradu ala fuqaraihim wakapewa mafakiri kati yao sadaqa hapa maksudi yake ni zaka kama alivyo sema Allah Subhanahu wa Ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutuhiruhum wa biha chukua kutokana na mali zao usadaka kuwa ni fariba. ya fariba nayo ni zaka Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kuwatakasa kwa zaka hizo zachukuliwa kutokana kutoka kwa mali za watu ambokuwa ni aghniya matajiri faturadu ala fuqara'in na hupewa ambokuwa ni mafakiri katika mujtama hapa Mtume SAW ametaja fuqaraa na ilhali hupewa asnaf 8 wataja wanachuoni kuwa inama khasa al fuqaraa lkwa man tulfau ilaihim Kwa na metaja mafakiri licha ya kuwa kunao asnaf wengineo ambako ni wenye kupewa zaka hili kwa kuwa mafakiri ndo mara nyingi hutolewa zaka na sadaqah Waliana haqqahum akadu mimbakiyatil asnaf 8. na kadhalika ni kwa kuwa haqiihau ni ilikopotezwa zaidi ya za walobakia katika asnaf athamania ndiposa mtume sala salam akataja mafakiri Fainhum inhum atwa'uka Na watakafuku tui katika kutoa zakaa za mali zao fa iyaka waqara'i basi nakuonya na mali yao iliyokuwa nzuri na wanazozipenda nakuonya nayo usiwe ni mwenye kuchukua kwa nguvu mali yao unapokuenda kuchukua zaka tahadhari usichukue mali ambokuwa wanazifadhilisha kwa nafsi zao bali yatakiwa anayekwenda kuchukua zaka awe ni mwenye kuchukua mali iliyokuwa wasat Asichukue mali mbaya mbovu na wala asichukue ilokuwa juu zaidi ila yule mwenye kutoa mali awe ni mwenye kuridhia kuwa mali hii aitoa hapo ndipo achukue watakida wa al na tahadari na da'wa ya alodhulumiwa. dhulumiwa chunga usije ukamdhulumu mtu akao ni mwenye kukuwapiza chunga Yaani uwe mwadilifu katika kuamiliana na watu katika mali yao. Waone usio ni mwenye kudhulumu kwani faina inna bainaha wa bainallahi hijab Alodhulumiwa akimomba Allah subhanahu wa ta'ala basi maombi yake haina pazia bainake na Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni yenye kukubalika moja kwa moja kwa hivyo tahadhari na da'wa uh, wapizi, wa fiz amekuwa amedhulumiwa hani katika hii hadithi ni miongoni mwa hadithi kubwa ambazo kwa za ufungamana na maudu ya da'wa ila Allah hapa mtume sallallahu alayhi amechagua mlinganizi atakiwa awe wa aina gani kama vile muadh ibn Jabalin ibn radiyallahu anhu katika fukaha wa masahaba kisha akamtajia mad'u yao iko vipi na jinsi gani atakavyo nao aende nao katika hatua hatua na kadhalika akamtajia maudhu za ulinganizi nao ni Uislamu na jambo la kwanza katika Uislamu ni shahada to ilaha ila allah kisha baada ya hapo ndipo swala na zaka na mengineo nayo ya fungamana yafungamana na Uislamu hii hadithi imekusanya mambo mengi ambayo yafungamana na dawa katika Uislamu. Kwa yule kuwa, Ataka kuwa min atbahi Rasul sallallahu alaihi wasallam katika da'wa, basi na aangalie hii hadithi ya Muadh ibn Jabalin radhiyallahu anhu alipotumwa kwenda katika mji wa Yemen. Kwa wataja kuwa Mtume sallallahu alaihi katika hii hadithi ametaja katika farido za Uislamu, sala na zaka wala hakutaja hajj wala sawm wakawa na majibu tofauti tofauti kwa nini hazikutajwa hajj halikutajwa sawm wasema kuwa ajab abadunnas anna ba'd ar-ruwat iktasarahu walaysa kwa baadhi ya wapokezi wa hadith wamehitaja kwa muhtasari kuwa umetaja haya tu wala hakutaja mengineo yani hili tsarfia badia wapokeza hadith lakini sio sahihi hilo wengine wasema lakini ذلك بحسب نزول الفرائض واول ما فرض ما فرض الله شادتان ثم صلا ولهذا لم يذكر وجوب الحج وفي اامه الاحاديث انما جاء في الاحاديث المتاخره وwengine akasema kuwa alimtajia hayo kulingana na faridhah zilizokuwa katika wakati huo kuwa ilikuwa imefaradhishwa shahadatain kisha ikafaradhishwa as kwa hivyo wakati akataja mtume sallallahu kulingana na fariba zilizokuwa katika zama uh, hizo na wengine wakasema wa anna au annahu yadhkur fi kulli makamin ma yunasib kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitaja katika sehemu kila kinacho kinachonasibiana na hali fa'd kurutaru tanal fara'id lati yuqatal aleha kas sala zaka maringine hutaja farida ambazo kuwa watu hupigwa vita kuhusiana nayo kama vile swala na zaka watara tanas sala wa siam liman lam yakun alihi zaka na maringine hutaja farida ya sala na siyam kwa yule ambaye hana wajibu wa zaka na wa yadhkuru taratanus sala wa zakwa na mara nyingine utaja Swala na zaka na sawm yani kulingana na hali ya wale ambokuwa anazungumza nao ndipo sawm tulo sallama katika hii hadith hakutaja uh, fariba ya haj wala asawm na wanachoni wanazo akwali huenda hini katika uh, uh, raia ambazo ni kuwa Huling, huangalia hali za wale ambokuwa ana khaba, ana kisha kataja rahmatullahi alayhi hadithi ya tatu katika mlango huu wa lahuma ansahab ibn anhu na kadhalika mpokea al-maul bukhari na muslim hadithi ya sahl ibn sa'd radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam qala yawm wa khaybar Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alisema siku ya khaybar Vita vya khaybar au ufunguzi wa khaybar katika mwaka wa 9 laquti anna ar-raya ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala dayhi raya bendera ya jeshi mtu yuhibbu Allah wa rasulahu kumpenda Allah na mtume wake huyu mtu anampenda Allah na anampenda mtume wake wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wanampenda huyu mtu. Yaftah Allahu ala yadayhi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atampa ushindi. Naam, mtampa bendera ya jeshi, awe ni amiri jeshi. Mtu ambekuwa ana sifa ya kumpenda Allah na mtume wake, na Allah na mtume wake kadhalika wanampenda huyu mtu. Kisha Allah subhana wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kumpa ushindi dhidi ya makafiri kesho yake. Hii hadith au hii sehemu yatanabahisha au yabainisha fadla ya huyo ambekuwa atapewa hiyo bendera Kwani mtume amemchagua akampa kuwa amerijeshi na akataja kuwa ni mtu ambekuwa Allah na mtume wake wanampenda naye kadhalika ni mwenye kumpenda Allah na mtume wake hii ni fadhila kubwa kwa huyo ambekuwa atapewa bendera hii. Fabata nnasu yadukuna leilatahum lailatahum Ikawa watu usiku wao wakapitisha huku wakijadiliana na kuzungumzia kuhusiana na huyu mtu ambaye kuwa atapewa bendera hilo. Na kila mmoja atamani awe ndiye. Falamma asbahu gadaw ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kullum yarju an yutaha. Walipopambukiwa kila mmoja akawa ni mwenye kufuliza kwenda kwa mtume sallallahu alaihi akitarajia kuwa awe ni mwenye kupewa imekuja katika riwaya ya muslim anna umar qall kuwa umar ibn al-khattab ma ahbabtu l'imara illa yawma id siku wahi kupenda au kutamani kuchaguliwa kuwa kiongozi ila siku hiyo kwa vile mtume sallallahu alayhi alivyotaja zile sifa raghabatan fi ma bihi rasul sallallahu alayhi kwa kupenda yale sifa ambazo mtume sallallahu alayhi alitaja kuhusiana na huyo mtu Ndiposa sa umar radiyallahu anhu akawa ni mwenye kutaka na kutamani nam siku hiyo imara ila siku zote hakuwa ni mwenye kupenda kutawala Fakala, aina ali ibn abi Tualibin? Walipo kusanyika Mtume صلى الله عليه akauliza Yuko wapi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Faqila Wakajibu huwa yashtaki aynaihi kuwa anaumwa na macho au amepatwa na ugonjwa wa macho imekuja katika sahihi Muslim fauti bihi fa'ata bihi armad Aliletwa na ilhali ana ugonjwa wa macho. Alaitwa na ilhali anaugonjwa katika macho yake, amepatwa na ugonjwa wa macho. Fa arsala ilay mtume sallallahu alayhi akatumana ili aletwe Ali Allahu anhu. Fauti ya bihi akaletwa tabasa kafi ainehi. Mtume sallallahu salama wasallam akawa ni mwenye kuvivia na kufuliza katika macho ya Ali wada alahu na akamuombea fabara aka alim yقوم bihi waja akao ni mwenye kupona mpaka, e, kana kwamba hakuwa na maumivu yoyote hii ni katika Fadla na baraka za dua za mtume swalla kwa ali ambapo kuwa alim, alimuombea allah subhanahu wa ta'ala na akao ni mwenye kuvivia katika macho yake ili apate kuponywa na Allah Subhanahu wa Ta'ala akajibu dua ya mtume wake akamponya Ali radhi Allahu anhu mpaka akawa anatizama kana kwamba hakuwa na magonjwa yoyote ya macho wa huraya kisha mtume swala salam akawa ni mwenye kumpa bendera hii ni maana kuwa Ali radhi Allahu anhu ndiye yule mtu ambe kuwa mtume alimkusudia kuwa anampenda Allah na wake, na Allah na wake wanampenda na ni mtu ambekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atampa ufunguzi katika yote haya ni kuwa wanimtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala na wanamrejelea Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtu apimwa fadhila yake na uzubora wake kutokamana au kulingana na alaka baina yake na Allah na wake si kwa kuwa ana mali mengi au kwa kuwa ni katika nasabu sharif au kwa kuwa ni shujaa hasha bali kutokamana na alaka baina yake na mtume na alaka ala baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala ali radiyallahu anhu alikuwa na mapenzi makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na alikuwa na mapenzi makubwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuwa ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala sio tu kwa kuwa ni katika jamaa au unayo uhusiano wa kijamaa la bali kwa kuwa ni mtume wa Allah subhanahu wataala wakadhalika mtume swalla sallama alipo alipovivia katika macho yake na kumwombea Allah subhanahu dalili kuwa kuna mafungamano na Allah subhanahu katika kila kitu wala sio sio muujiza na uwezo wa mtume swalla bali alimtegemea Allah subhanahu wa ili Ali radhiyallahu anhu awe ni mwenye kupona wakadhalika ni dalili kuwa alikuwa na fadhila ndio mwingine ni Mtume swalla salam ndiye na fadhila juu ya Ali sio kama sema marafida kuwa aliyeastahiki ni Ali wala si Mtume hapa Mtume swalla salam au hii kisa yabainisha kuwa Ali radhiallahu anhu ni katika wafuasi wa Mtume swalla salam fa Mtume swalla akampa ile bendera fakala umfud ala rislik akamwambia nenda kwa utaratibu hata tanzila bisahatihim mpaka uwe ni mwenye kushuka katika jiwanja vyao thumma duhum ila alislam kisha ulinganie katika uislamu walikuwa wametoka kwa ajili ya vita lakini walichoanza nayo ni adawa ulinganizi kwa uislamu hii ni dalili kuwa kabla ya kusimamishwa vita jihad yatakiwa makafiri wajulishwe na wafahamishwe kuwa vita hivi si kwa ajili ya mali mali yenu au kwa ajili ya ardhi zenyu la bali vita hivi ni kwa ajili ya Uislamu mkikubali Uislamu basi mtakuwa mmesalimika na mtakuwa ni katika sisi kinyume na wengi ambao leo hii wadai au walingania jihad utapata kuwa si kwa ajili ya Uislamu wala hawakuchukua adabu ambazo kuwa zimfunzwa na Uislamu kuhusiana na jihad katika adabu za jihad ni kuwa iwe ni kwa ajili ya ulinganizi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa bima yajibu alaihim min haqqi Ta'ala fihim na waelize kuhusiana na haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Uislamu watakapokuwa waislamu kama ilivyokuwa katika hadithi ya Muadhi ibn Jabal radiyallahu anhu ilotangulia baada ya kuingia katika uislamu shahada la la ilaha illallah wakiikubali na wakaitamka basi wanazo haki za Allah subhanahu wa ta'ala katika kumtekelezea katika dini hii kisha akasema fawallahi na apa kwa Allah la an bika rajulan wahida ni bora mwezimu subhanahu wa ta'ala aongoze kwa kupitia wewe mtu mmoja khairul laka min humri na'am ni bora kwako kwa kwa Mwezi akongo aongoze kwa kupitia wewe mtu mmoja kuliko humrun na'am Homru jam'u ahmar ni wingi wa ahmar umru uh, kwa kutia sakna katika mim humrun nayo ni wingi wa ahmar wala sio humur anna'am walakuwa wazuri nayo ni kinaya cha ngamia katika mali ya Waarabu iliyokuwa nzuri zaidi na walikuwa wakiifadhilisha ni bora kwako Mwezimu Mungu aongoze mtu mmoja na mkuliko mali iliyokuwa yatamani katika zama hizo katika Waarabu hii ni katika fadhila ya da'wa na ulinganizi pindi Mwezimu Subhana wa ta Taala atakapotia tawfik walau mtu mmoja akawa ni kuongoka katika kwa kupitia wewe ambaye kuwa ni mlinganizi angalau mtu mmoja hiyo ni bora kuliko mali ambokuwa watu wathamini hii hadithi kadhalika ni katika hadithi kubwa katika swala la da'wa nayo ni kuwa mtume sallallahu wa alaihi wasallama alikuwa akiwaongoza na kuwaelekeza walinganizi na mujahidini jambo ambalo kulikuwa watakiwa wapiganie juu yake nayo ni ulinganizi ila shahadati Allah ilaha illa allah na itakuja maelezo zaidi kuhusiana na adab za jihad mapigano na wale ambao walinganiwa katika Uislam katika milango ambokuwa yajayo kalima ya dukuna ayakhudun kisha kafasiri alsheikh Muhammad ibn kalima ya dukun ni yahudun kuwa walizungumzia na kuelezana au kujadiliana kusiana na yupi ambekuwa anazo sifa alizisajia Mtume صلى الله na atakuwa ni mwenye kupewa a, bendera mlango huu aloutaja Sheikh Muhammad ibn Abd ni mlango muhimu sana kwa yote ambekuwa ajifunza dini yake iwe katika akili yake kuwa baada ya kujifunza na kutekeleza anayowajibika anayowajibishwa au ileo wajibika juu yake yatakiwa kadhalika asiwasahau wenzake katika wanadamu ima karibu yake au waliokuwa katika ujirani naye kuwa yatakiwa awalinganie katika haki ili asalimike pamoja na mujtama kwa jumla wallahu alam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam